Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajmain. Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya ayyuhal ladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dari kitab hadis wa di mana terdapat muhakkamah dan hal-hal lain. Uh, sebenarnya perkara yang menjadi penguat kepada kita adalah pertama-tama berpegang teguh kepada tauhid, jadi ambilah yang tulen dan uh, meningkatkannya kepada iman yang sempurna. Tuhan adalah perkara yang mesti dilakukan oleh siap dia orang sekilapi dan perkuatan yang duanya menunaikan semua wajibat badu'ain dalam ibadat seperti ilmalat puasa zakat dan haji dan semuanya ini berlantakan kepada menundaimu dan memberi pun juga dalam badu'ain Bagaimana Nabi Muhammad telah mengatakan Wajib atas setiap tia Orang Dalam lelaki dan, anak -anak dan Jadi pada sebab itu Sebelum kita Memahami Apa yang kita Mesti kerjakan Mesti lakukan Baik yang Sifat ibadat secara khusus ataupun yang termasuk dalam pengertian ibadah secara umumnya atau namanya yang disebut amal saleh mustilah kira ada ilmu dan begitu juga dalam perkara yang mudah terjadi untuk kita menggunakan seluruh waktu supaya tidak rugi tidak sia-sia iaitu dengan perlakukan ibadat sunnah ia punah iaitu bersikir kemalama ini kena ada ilmu sebab bagaimana kita harus bersikir dan apa ucapan-ucapan zikir itu yang penting kita lakukan bagi mengisi waktu tidak dan begitu juga sedang berniat untuk melakukan aman ibadat supaya seluruh waktu yang tidak lagi digilir sebagai ibadat dan ini juga perlu kepada saya kena tahu misalnya kalau tidak Salat Nisha berjemaah Dalam hadis Nabi Muhammad Dalam mengatakan Kita dikira mendapat pahala Salat Setengah malam Dan apabila ditunaikan Salat berjemaah Waktu subuh Dalam salat subuh Maka kita dikira Perkhidmatan Paya malam jadi mak kalau kita tak tahu kita rasa solat berjemaah ni kalau tempat kuat kalau tak tempat tidak dilakukan ya begitu juga bagi solat berjemaah subuh kalau pergi masjid banyak masalah kalau di rumah kita di uzur bayar tidak kita boleh di jemaah ni jadi maknanya kita tak tahu bahagian lain. Tapi kalau kita tahu, kita berusaha untuk mengenai satu berjemaah. berjemah. Isyapkan juga salat berjemaah. Cuma, maka kita diberi pahala apabila berikut. Kita berharap sesuatu so, menari masalah itu, pahala satu malam kepada Nah, jadi maknanya dengan salu yang betul, dengan niat yang teguh, dengan ilmu yang kita lakukan pergera itu, maka Allah Ta'ala boleh kita pergera sepanjang malam. Ini contoh kenal jenismu. Eh, begitu juga. Kalau kita selepas. Salat dan kita nak tidur sebelum tidur kita niat nak bangun salat kajur maka kita tidak berniat nak salat kajur itu kita sedang diberi pahala kerana niatnya yang baik dan kalau kita bangun betul-betul sebelum subuh salat kajur Manggil kita dikira malam sepanjang malam. Jadi dengan itu maklum kalau kombinasi asal itu tadi, malam isya atau jamah, malam itu berjamah dalam bahasa semalam kita berniat pula nak baru malam tahajud. Malam ini bagaimana tuh masuk kita dapat lagi. Allah, sebanyak malam kita walaupun tidur itu tidur malam, jadi maklumnya kita dapat setiap. malam, kita dapat dua malam. Wah, walaupun bukan kita sebanyak malam kemudian malam. Tapi jalannya yang ditujukan oleh Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita dapat kelihatan pun kalau kita tak tahu dapatlah pahala kritika salat isyak dapatlah pahala kritika salat juhu saja dan kebetulan kalau bagi semayang sayang dapatlah pahala sangat semayang tapi niat ini maksudkan kehadapan kita maksud Allah sahabatui maksudnya jadi, selain di mana kita memenuhkan Waktu, tulis, dan tulisan Bersikir Maka, ini pula Perlu kepada Dan inilah Bahagian yang disebutkan di sini Antara lainnya Bajib Menusulkan agama Dan, itulah Selainya dalam hadisnya berikut Terang, maka itu Dan kelihatan Begitulah juga bila bila telah mempelajari beberapa hadis dan kita lihat bahawa setiap perkara yang kita buat mestilah berdasarkan kepada dalil sama ada dalil Quran ataupun dalil hadis kita mungkin sudah tahu menurut ilmu ilmu itu tapi apa dalil nama dalam Pah ini kita hari kalis yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi berkenaan dengan perkara kewajiban. Pengarang ini menulis, mulai-mula -mula, memberikan maksud kalam Allah dari ayat 43 surah An-Najm dan ayat 7 surah Al-A'laqiah. Terjemahannya bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama ya, dia kamu tidak ketahui ayat itu menyatakan bahawa al-hikmaitu lil'alamin jadilah orang yang tahu dia ya, buktikan diri katanya berpengetahuan agama Kata kerana selalunya tentang agama dia banyak orang tak tahu berdege-dege atidit dia jadi, orang yang tahu Boleh menerangkan Walaupun ayat itu ada diri maknanya orang yang faham Orang yang faham Orang yang mendalami ilmunya Jalan, aku juga terkara Dia memerlukan ilmu yang mendalam Jadi, maknanya Kalau kita tahu Kita boleh tanya orang yang faham Dalam cara itu Khususnya orang yang mengetahui ilmu agama dan orang yang sudah banyak mempelajari ilmu agama yang dapat menerangkan kepada kita beberapa kal kali yang suka untuk kita pahami. setelahnya dalam hadith yang dihubungkan iaitu hadith 9 20 anak-anak silman -anak Kala, rasulullah akbar qala inna rabballahi sallallahu alaihi wasallam balal aibin mariybatun ala kulli muslimin tarjihnya dari anak bin malik radallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata mudah ilmu ada taufan yang wajib akan diajak-ajak setiap rasul Adik ini juga saya beli itu rumahnya dan lain-lain. Tetapi kita wajib menuntut Islam. Jadi orang Islam wajib menuntut Islam. Dan yang dibuatkan di sini Muslimin, maknanya keadaan siapa orang Islam belajar dan berbuat. Dan ada dalam hal yang lain, itu buat juga adalah oleh Muslimin, bukan Muslimatik. Hadiswayat Ibnu Majah, Bukhari dan Imam Muslim ya. Jadi maknanya doakan orang muslim dan muslimah yang hilang adalah bina istilah lelaki dan perempuan. Ah hadis yang 20 ini mewajibkan setiap orang Islam lelaki dan perempuan apabila mereka malah gurainya disebabkan oleh kerana sesuatu pekerjaan dari yang sedikit kecil hingga jika yang tersesat tidak dilakukan, dapat dilakukan dengan tersatu cara sempurna melalui dengan ilmu pekerjaan yang berkenaan dengannya maksudnya itu wajibnya saya tahu tak pernah jadi Islam bagi apa saja perkara yang tak dilakukannya sebagai wajib palku Ain hanya kata palku Ain ini Jadi bila siap-siap orang wajib tu, saya dinyembak jadi kalau kita nak tahu rujukannya dari semua di sini, kitab al-Bukhuri dan juga kitab Ibn ada menyatakan dalam juga dalam kitab Syahwul Muti dan dalam kitab Imam Ash-Shadi al-Bisal dan ringkasan kepada semua kitab tadi itu disebutkan bahawa dalam kata ulama Tidak harus Selalu orang melakukan sesuatu perkara Sehingga mengetahui Sehingga ia mengetahui Lebih dahulu hukum Allah Mengenai perkara yang tak dilakukan Orang yang tak berjual Wajib Membelajari hukum Allah mengenai Orang yang tak menyewa, Memberi sewa, mengubah dan sampai umum wajib belajar umum Allah mengenai Demikian juga orang yang terdaftar bayar wajib belajar umum apa mengenai terbayar. Artinya di sini maknanya kalau kita tak berniat, kita wajib bukan saja mendapat ilmu berdasar, karena kadang-kadang oleh karena kadang berminat atau berdekor orang kita belajar. Ilmu perniagaan itu di dalam uh, peringkat yang sampai dalam bahagia Inggris, business style, ilmu ekonomi. Ilmu-ilmu perniagaan peringkat dan kadang-kadang mengambil mantis inggris, maknanya dia ambil sarjana pengajian ekonomi atas Tanjana mengajar perniagaan, tetapi hukum Allah Tanah tidak dipelajari. Ajari maknanya tidak memadai. Sebab itu lagi buat kadis ilmu tentang hukum wajib dipelajari, bukan saja ilmu tentang cara berniaga. Sebab kalau dia sudah pandai cara nak berniaga. Tetapi tidak tahu halat haramnya. Tidak tahu perkara yang boleh membawa kepada haram. Alam pun yang dilarang. Maka dia boleh melakukan kesilapan. Jadi dalam dapat hal yang untung daripada cara-cara perniagaan -cara dan bahan-bahan yang diperniagaikan itu tidak halat. Maka dia mendapat duit yang tidak halal. Nah, jadi itu maknanya Wajib mempelajari Bukan sahaja ilmu Orang-orang Tapi juga hukum-hukum Yang berkaitan dengan Perniagaan tadi nah, Begitulah dalam ibadah nah, Bukan kita boleh ikut-ikut saja Jadi peringkat orang baru belajar Mungkin Tidaklah ikut-ikut saja Tapi Takkan Daripada Sebulan-sebulan dari tahun-tahun Manipu aja tu Tentulah Kalau pejahabat tu Bagi orang, -orang baru masa islam Dia berdiri Juga dalam faham Semayang mereka Imat dalam keadaan yang kuat Tapi Dia mesti belajar sendiri Sampai dia Faham Apa yang terwajib itu. kan nah, Jadi maknanya Dia wajib belajar jadi aman seterusnya segala perkataan yang tidak dikatakan dan segala aman yang tidak diberitakan mesti kalau dia berangkut dengan apa berhubung adalah lagi belajar tentang hukum Allah. Masa sesiapa yang mempunyai hukum Allah dan beramal menurut apa yang diketahuinya sudah tentu dia telah mensahdi Allah dengan dua taat. Dan siapa yang tidak mengetahui dan tidak boleh beramal dan tentu ia telah menerahkan kepada Dengan dua genara Dan siapa yang mengertai hukum Allah Dan tidak beramal dengan semuanya Maka ia telah menerahkan Allah Dengan satu taat Dan menerahkan kepada Dengan satu genara taat Maknanya Kalau kita mempelajari ilmu Dan beramal dengan ilmu itu Satu taat Di mana kita diperintahkan Menentu yang itu tidak sah kerana beramal dengan ilmu ini. Sebab amal dalam bahasa ilmu ini dia ada memanjam-manjam peranan. Ada amalannya bersifat perbuatan, ada amalannya bersifat perkataan, tapi ada juga amalannya dia bersifat aman hati. Nah, jadi maknanya kalau dia bersifat perbuatan dia kena buat seperti yang dia tahu dan dia belajar dan kalau dia kena dalam majlis berkaitan kalau dia membaca mesti dia baca seperti yang dia belajar ini ketika dalam sekolah. Sonar itu tiga-tiganya iaitu amal hati bunaya niat dan taktik Amal perbuatan bunaya iaitu kelakuan memenangkan salat setelah itu kelakuan memenangkan salat misalnya rupuk kalau rupuknya tak subuh tak tahu. jadi sebab apa dia tak ingin menentang rupuk jadi dia tidak pelajar belum. artinya kalau nak rupuk rupuk sejujurn sampai dia angkarkan topoknya itu 90 ribu tegak berdiri dan badan daripada punggung sampai ke kepala lurus kalau kiranya dia tunduk sedikit ataupun dia nak dikit kepala tak mengapa dalam dalam arti mandi rukuk kerana apa ukurai disebut orang yang rukuk itu betul apabila kalau bila tak tamat dari kepala dia sampai ke punggung tu, so, lebih papat. Bila dia telok saja tu, mana lagi papat tu boleh telok saja tu, boleh. Nah, itu anggarannya. Kalau sebenarnya dia terangkat kepala pun, belakang belakang mahu Tapi papat tak mula tu ke belakang, belakang. mana ya? Itu dikira rupanya masih betul Tapi kalau rupanya sudah terpegal. Tak cukup Ataupun telah membuat duduk Tak tercual, ya Bagaimana Sebab itu ada yang maulah Dia Rumah ini Tangan Satu-satunya dua tu tua itu di atas Bala luntut Barang anak yang buat an Bala luntut ini Di atasnya Untuk memudahkan Dapat tangan kita ini Letak Di atas Bala luntut Dan kaki kita cegak Dua catatan itu kita bawa maknanya kita melakukannya memikul salib itu betul. Tapi kalau kita nak semua nah, sikap itu dibenkok, kita boleh tangan. Kalau dibenkok akan sabi ya? nah, itu kalau sikapnya berlebihan dia akan menjadikan rumputnya tak betul. Nah itu kita bawa ilmu kau sejauh maknanya kita belajar, tak boleh diuji pun. Baik itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang rupanya kalau dia bengkok tandu ton sampai macam orang tu buang ayu tua sampai mengkapuk. Nah, kalau misalnya kalau di kampung, dia lala baru dibatok. Dia mulu mulu semua halu abu hitam, tapi bila dia tumbuh yang tumbuh tu sayang jadi kalau betul-betul lagi dia Tak pakai jambat, dia mungkin belak, Tempat Dalam sebab hari Dalam itu dah macam itu Jadi dia Nak duduk-duk kan takut Sejujur, jadi dia Lebakkan, air itu nak betul Dan dilarang ya? Itu maknanya Kalau bernelihat Begitu juga salah tak cukup kadang tak cukup pokoknya, cukup masjid belum duduk puluh Tetapi kalau ini kerana dia uzur, kerana sakit, kerana ada halangan, diharuskan. itu diharuskan. Bagus kalau tak boleh, kalau ah, oh, boleh pun duduk pun boleh, atau kerusi boleh ya. Kalau tak boleh sujud rendahkanlah kepada lebih daripada hati yang dibuat jadi itu semua tu kerana putus, tapi kalau kerana tak ada ilmu itu yang masalah jadi maknanya, bagi orang yang sehat, sihat kita tahu ilmu rupuknya macam mana kalau orang yang sakit rupuknya macam mana apakah kita juga setuju setuju, ini semua dalam hati mesti letakkan anggota yang tujuh, ketiga-tiga setuju satu dari Yang dua lagi itu Sangat Dan tiga Yang dua lagi itu toh... Salimah Dengan Ditedahkan Jari kaki Ditedahkan Di belakang mananya Tunjukkan Kalau satu Jari kaki tak terang Jangan kah, betulnya. Ada pun di Malaysia kan, ada itu taklah, kan? Tak cukup tujuh anggota Tapi maknanya kalau dia satu kaki itu dengan ah, itu cukup. Bila dia tidak betul betul betul dari saya tidak kenal sebab tujuh. Kalau taknya tak kenal, ada contoh dia pakai satu tak faham sebab Zahid tak kena tempat Tujud Kena gala gambut sahaja Dibiarkan gambut itu menutup Tempat sujud terhadap Mereka ambil Tak faham ya. Sebab itu bagi anak gambut sahaja Dia kena pakai tutup kepala Atau ikan gambut dia Supaya jangan Dia mengganggu ketika Nak sujud ha. Jadi kalau dah tak letakkan Zahid Makel hidung sama terlelap. Jadi mana hidung itu tak dicarakan, tapi maknanya dahi? Dibukur aja. Kalau kita dah lelap, betul betul dahi hidung benar di tempat itu lah betul. Dahi yang betul Tapi kalau lintungi kegitu, mana nya dahi yang ada? Data tak boleh ada dahi belakang lebeh. Ada di lepek aja. Jadi maknanya dan kita bukti saja. Tapi oleh kerana ada hidung video itu tu menjangkau supaya sandal itu betul. Jadi itu semua kenalan dan kemudian ini sama ada dengan kui dan diikuti dengan praktikal Barulah dia tidak hanya di kui Jadi sebab itu dalam pas sudah juga karena ini diletakkan di tempat sudah bukan tiku bukan sana. So itu dalam diri kamu lah karena dengan siku sekali nanti lama jangan tawar ramah tawar rakyat kamu duduk makan duduk Majah macam tawar rupanya aji jadi macam diingat loh itu jadi itu bukan tujuan sama ya. Jadi itu kena dipelajari. pelajari Ada ilmu Jadi kalau -kala, benda-benda yang macam ini Yang ditingkatkan suami badan kita Kalau saksi pelajari Maka daripada muda sampai tua Dari pada tua sampai mati Tak betul Apa yang kita lakukan Ini katakan-takan kata -kata, Tidak belajar jauh betul Dengan uh, cara yang uh, Lebih terperinci Itu baru contoh-contoh yang khusus untuk ibadat yang kita ikuti setiap masa sebab itu kalau ianya ada ilmu tentang amal ibadat tadi dan dia saat itu ianya maka ianya dia, dia mahas dalam dua program dapat dua perkara ilmu dapat dua, dapat dua sekalipun pahala ilmu adalah pelajar dan berilmu pahala beramal dengan pelajar tapi dalam kira belajar tak tahu saya mempunyai, saya mempunyai tapi tak kuat. Yang Dia tahu, tak satu orang sahaja. Siapa Satu orang belajar belajar, tapi tak ikut. Siapa dia? Di belajarnya itu maknanya yang dapat sahaja? Tak ready lagi. Bahawa ilmu agama itu bukan satu perkara yang mudah dilafadhi, maka mestilah dipelajari dan diterima dari orang Islam yang berjodoh berusah ilmunya. Sejujurnya, tidak adil dalam penyampaian bagaimana kerangka dan hal tersebut Allah berkenan yang berfakir. Tentunya ilmu yang sah dan maktabar itu tidak akan dapat dicapai melainkan dengan dipelajari dari guru, bukan semata-mata dari pada buku. Lebih-lebih lagi orang -orang, orang -orang yang dikarang oleh orang-orang oleh tadi yang kebanyakannya menghidupkan madu bercampur rajaud. Nah, itu kalau ilmu-ilmu agama ini kita baca kita kita yang dibolehkan oleh orang muka Islam memang dia mu rajaudnya. Ada yang betul, ada yang betul itu, ada yang lupa. Dan sekarang juga. Dalam waktu era ini, perkembangan ilmu yang menyesatkan banyak. Hal yang terkenal ilmu satu dan dua. Tetapi yang lain lagi, dalam amalan amalan yang menunjukkan bahawa ramai baik orang yang nak pulang, lalu diajar dengan orang yang pulang. Misalnya, dalam bentuk paham orang yang mengikuti falsafah liberalitas, lalu dia mengadakan Islam liberal. Ha, Kali di Indonesia punyai itu cukup banyak, dan telah pun menolak terus ini dan kita sedang berhadapan dengan masalahnya. Lalu banyak sekali perkara-perkara yang dipermudahkan dan dirobak semua. Ajaran-ajaran Alhamdulillah yang sudah tersimpul pun Elok Kainah-kainah yang dimulai dalam Ilmu menjarah Semua dikunci Rombak balik Malahan Ayat-Quran pun Yang sudah elok Dibahami dengan betul Di dengan Ketika tak Yang dulu Tak tak sesuai Buat kalau ini Kita tak mandak maju Kita mesti Baharui Sekeman itu Atau baharui Taksiran Sebab itu dalam bahasa Allah yang dekat, Banyak ayat yang mendengar Afi'ut Salah Wa'adu Zaka Kiri Tunai Zala Zaka Tapi dia kata Tidak ada ayat ah Quran yang menerangkan Wabarakatah Waktu mana salah Dia menerangkan Tak adalah Quran yang menerang waktu subuh Waktu subuh Waktu angkat Waktu maghrib Waktu cahaya yang ada pun cara-cana disebut bukrakan maksimal siang yang dan pun perang pahir dan perang ada pun ada yang juga disebut siru kisah bu'an dengan baik maknanya setengah hari dan juga disebutkan juga ketika matahari terbenam dan matahari naik matahari tiga hari, tiga, tiga kali tak harus berima wabud dalam Al-Fatihah tersebut dan orang yang berpegang kepada Islam Fibra mengatakan bahawa hadis tak boleh pakai sebab hadis ini ada macam-macam percanggahan ada hadis sohail, ada hadis Hasan, ada hadis lain, ada hadis palsu. Jikalau itu kita tolak, ah ini masalahnya. Ada orang yang tak faham, oh betul lah jikalau itu kita pakai Quran saja. Jadi bila pakai Quran saja, pergi kepada makhluk tak ada, bila kita makhluk, tak ada bila kita macam mana kita nak melakukan hal itu? Tak ada apa, apa yang kita nak sembaya. Satu-satu waktu Jadi bagaimana? Dia kata senang Sebab Quran hanya tak kira Tunaikan salah Apa salah Bagaimana? Kalau bila dikatakan Boleh Mengingati Allah Ketika berdiri, Boleh mengingati Allah Ketika duduk Boleh mengingati Allah Ketika berbaring Maka buat Kalau Untuk berdiri, Beli Bila berdiri. Tinggal dalam madzuldo, dia salah. Itulah salah. Kalau dia nyamadzuldo, tinggal madzuldo tu, dia salah. Salah. Kalau bila dia madzul balik, balik tu pun bila dia nak dia salah. Salah. Angkat kamu sudah tari daripada pagi, madzul benar. Oleh kerana dia tak pakai hadis, maka hadis tak yang menerangkan Tentang satu persoalan yang salah, kerana Allah Taala sengaja tidak menerangkan tentang salat ini di dalam Quran supaya instrakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik Nabi kata perlu nama Alaihi mudi salat. Salat kamu seperti mana kau lihat aku salat dan aku cakap itu oleh Nabi banyak kali, sama ada terfaham. Mengingat Nabi Dalam siamah Salahnya Ataupun ketiga Nabi Menunjukkan ajar Cara melakukan salat Ataupun didatangi oleh rombongan-rombongan Yang nak belajar salat Maka Nabi Tunjukkan cara Lalu dia kata Satu kamu haru air Ini Satu Salah kamu Bersama mana Tak melihat aku Melakukan salat Jadi ini Makna contoh Yang saya nak suatkan Perlu ajar ilmu, Dalam belajar ilmu kita akan senang. Ha, jadi maknanya kita kena betul lah, bagi anak-anak cucu kita, Sebab kita ni ambillah sesuatu kadar kemampuan yang lagi belajar bersama kita belajar banyak yang diikuti macam ramai yang belajar formal Ataupun yang tidak formal. Kuliah makhluk, kuliah Kebohonan sebagainya Dan tentu saja Mempelajari dari masa ke masa. Dan orang yang sesuai belajar Walaupun dia belajar Beliau yang tidak tahu tapi tidak kadang Ada satu kalori yang baru Diletakkan oleh Bumi yang mengajari Jadi sebab itu yang lain Belajar memang Kenalah pada Amalan itu tapi yang Tak belajar ini maka sebab itu Kita perhatikan kadang-kadang Di sekolah memang ada pelajarannya Tapi ajar Hanya sekadar teori Praktikanya kurang Baik itu Kalau kita nak ajar anak-anak kita Kita kena Pastikan bahawa Tempat dia belajar itu Ada teori dan praktik Kalau tidak Nanti Habib Ulu pun tak betul dan malah jumlah amal dan dengan baik itu amalan-amalan lain akan jadi hiruk-hiruk bila kita belajar amalnya. Jadi itu yang sekadar asal, tetapi majlis belajar itu hal yang 20, seru yang 21 seru satu. bin Abi Anas. R A M A N. An Nabi S W berkata. Wahai juwadarika bahwa sebelum ayat muskar atau nafsun kahimah atau khabir dan nafsun angina, Abu Dawud dan Bukhary. Artinya dari Abdullah bin Amr radhiallahu anhu dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam saudaranya. Ilmu yang sedikit asyik bagi ilmu yang sedikit ajaran adalah ini. Dan yang lain daripada itu adalah ilmu yang lebih maknanya yang untuk menambah lagi yang tidak digandakan oleh agama itu kalau sifatnya yang memang ada tengahnya yang tidak menjadi ilmu yang bermanfaat nah, tapi yang tak menjadi asal yang perlu ada tiga jenis. Yaitu ilmu-ilmu tiga itu adalah ayat Quran yang terang ada dan tidak dimasukkan hukum dia ah kita bila naik